Premen svetloboj skozi prašno vročino, zjutraj, ostanki temin na robovih. Tišina, mučiš. In traja, čas, traja. mog traja. Tišina je hip. 18. junija 2013 Zrelo klasje visokih trav megatajoče v vetru ti močiš, govoriš mi skozme Poslušam te 17. junija 2013.